Són dos quarts en punt d'una del matí i continuem amb una entrevista i és que escrit amb tones d'humor i humanitat el llibre T'ha la grossa recull les aventures i desaventures de la periodista Sílvia Tarragona al voltant del seu cos després d'engreixar-se ram del dolor per la mort del seu pare aquesta periodista va experimentar amb pròpia cant els rebuts, la discriminació i les bromes pesades T'ha tocat la grossa recull anècdotes que fan cargolar de riure a més de reflexionar sobre tot el que envolta el món de, de les dietes i l'aparença física. Uh, saludem, Marcia Silvia Tarragona, molt bon dia. Dia. Què tal, com estem? Molt bé, i tu què tal, com estàs? També molt bé. Perfecte. Uh, doncs primera pregunta, després de, doncs de llegir el títol, si més no, de tocat la grossa, és preguntar-te en què consisteix aquest drama de ser grossa. Bueno, no és un drama, al contrari, és una situació que fa que els altres t'ho facin viure com un drama. És a dir, no és, no és una pena o no és un problema en si mateix pel que tu estiguis vivint, sinó perquè els altres, no la majoria, però amb un bon, una bona xifra important de persones que et poden envoltar, no entenen com pot ser que tu siguis grossa i feliç. És a dir, la gent es pensa que, que una persona per ser grossa ha d'estar feliç, ha d'estar frustrada, ha de tenir problemes amb la seva pròpia autoestima, i clar, un al final eh, pensa que què és el que fa malament, no?, quan, uh -huh. quan en realitat són els altres que et miren d'una manera estranya o no et valoren pel que ets, sinó pel que aparentes. I en aquest llibre expliques diversos tipus de, de gordes i la seva psicologia. Uh, quins ex, quins exemples ens, ens podries posar? Bueno, hi diverses maneres de, de, de sentir-se una dona grossa, no? Hi ha persones que, en el moment en què se senten una, una persona grossa, sigui home o dona, tenint en compte que ser dona i grossa és molt pitjor que ser home, perquè un home, quan és un home gran, és un home gros, tant sempre algú li pot dir mira quin home més guapo, mira i mira que fort, no? Hmm que a mi, si la dona és la grossa, aleshores, eh, bé, aleshores de seguida ja anem directament a l'insul. no? Però hi ha diversos tipus de dona grossa. Hi ha dona grossa que està orgullosa de ser-ho i, que, i que, bueno, que accepta la seva condició com una altra acceptaria qualsevol altra cosa. Hi ha la gorda que fa veure que està contenta però que en realitat no ho està i que, i, que pot, i que té un problema, efectivament. Hi ha la gorda que es pensa que les altres dones Soón eh, pitjor perquè no estan trosses i gent a sí. No? però ja penso que de totes la millor és acceptar-se un tal i com és i viure tranquil·lament, a, a, adequat i ajustat a la seva condició física. I què és això de l'antigorda? Bé, l'antigorda és, és la persona que ja s'ha primat, és a dir, l'antigorda és la, uh -huh. la persona que ha passat ja de ser, com tu diria jo, una dona grassa doncs, a ser dieta i a primar-se, si es que aconsegueix, perquè clar, no és tan fàcil, saps? O oh, no que, fisiològicament, no poden aconseguir per molta força de voluntat que tinguin. I, però potser el més habitual a, a, a la nostra societat són aquestes dones, doncs, a, com tu dius, gibaritzades, no? Bueno, gibaritzada és el procés de d'aprimament, per dir d'alguna manera, no? Gibaritzada és la dona que, que es va gibaritzant, no? que, que es va com reduint, per dir d'alguna manera, no? Uh -huh. Així, doncs, que clar, el més fàcil és aquest procés. El que passa és que una, algunes d'elles el que fan és gibaritzar-se perquè, eh, perquè passen per la cirurgia estètica, no? És a dir, eh, eh, la veritat és que el procés de d'aprimament és un procés dolorós, dur i no fàcil. Uh, en el llibre també anècdotes personals relacionades amb el món del periodisme, perquè, com m'han dit a la introducció, i molta gent doncs, ho sap, és, és que tu ets periodista. Concretament, si parlem de, de tele, uh, et van dir uh, que els teus canons no s'adequaven als canons de bellesa de la cadena. Doncs sí. Si... Podríem dir que aquest és un criteri general en el món de la televisió? Home, sí, només cal veure la tele, és a dir, si tu veus la televisió doncs eh, em sembla que n'hi ha, ha molt poques de senyores grassonetes i entrades en carns i en bon aspecte que estic fent un ràdol de televisió no? la majoria de les persones que surten per televisió segueixen un, un patrocant estàndard no? vull dir que sí, crec que malauradament eh, bueno, es mira més el, el continent que no per ser si contingut I tu expliques en aquest sentit doncs, que al principi sí que tu prens fatal no? perquè evidentment tu prens fatal perquè et rebutgen pel teu físic, no? Al principi sí, al principi vaig prendre, vaig entendre que era una discriminació i la veritat és que eh, vaig, em vaig enrabiar moltíssim. Després li vaig agrair perquè vaig pensar que, que em va mostrar la realitat de les cadenes de televisió o d'algunes cadenes de televisió. Però tu ara participes en alguna cadena de televisió sí, i surts en pantalla? Sí, el que passa que quan eh, jo ara m'hi havia primat gairebé 35 quilos uh -huh. i quan jo vaig estar fent, o quan em van oferir el tema de televisió, doncs passava 35 quilos més. I sobretot ja ara estic fent televisió perquè jo seré sempre una persona gràcies és a dir, no, no seré mai una dona prima, estic fent un programa de televisió gràcies a la generositat i el criteri de Carles, que m'ha donat una oportunitat. Uh -huh. De fet, en el llibre li, li, li dedico el llibre i, i li l'he escrit a àngel gràcies per fixar-se amb el contingut i no pas en el contingut. I hem de dir que més enllà de, de l'opinió a vegades generalitzada, doncs que són precisament els homes els que discriminen a les grosses, eh, doncs les dones eh, també podem ser molt cruels en aquest sentit. I tant, i tant que sí, perquè a més, una dona, una dona sempre no entenc una dona grossa, pugui per exemple ser goig, no? És a dir, jo sempre he estat una persona molt coqueta i que l'he cuidat molt, encara mm. que estava grossa, per tant no entenen tenen perquè jo, perquè una dona grossa pot tenir bon aspecte, no? Per una dona grossa pot estar bé, pot ser simpàtica pot anar, pot anar ben pintada, pot anar no sé, eh, en, en conjunt amb la seva, com t'ho diria, amb, seu, amb la moda, no?, pot ser uh -huh. complements xulos, pot, pot ser goig, definitiva, així hi ha moltes dones que no ho enteren. I si parlem de dones i, i de la crítica entre nosaltres, doncs hem de destacar i parlar de l'exemple contrari, perquè Judit Mascó, la model doncs, català, de l'exemple de bellesa i d'esbaltesa, eh, és l'encarregada precisament de fer el pròleg del llibre, no? Doncs sí, el que passa és que fa el pròleg perquè la Judit som íntimes amigues des de fa 20 anys, fa el pròleg perquè vam estudiar juntes, fa el pròleg perquè, perquè... Bueno, perquè fa 20 anys que som amigues, uh -huh. i fa el pròleg perquè és ella la que em va donar un, un, un crit d'atenció, no? És ella la que em va dir si no pots contenir-te a fer alguna cosa. O sigui que, evidentment, era ella la persona d'acord per fer el pròleg. Eh, hem de dir que dins de, del llibre poses tot d'exemples de famoses dones grosses, i dins d'aquesta llista és sorprenent, però també hi ha el gran mite eròtic de Hollywood, Marilyn Monroe. Doncs sí, perquè... Com t'atreveixes, eh? No no, no, no és que m'atreveixi, és que ella mateixa ho deia d'ella mateixa, afortunadament, uh -huh. no? És a dir, així veiem una persona eh, que era humita sexual, que era humita eròtic i que era una dona grassoneta, perquè ella, tot i que tenia la talla 44, imagina't, una talla absolutament normal, sí. ella tenia un drama amb, amb, amb el menjar i ella ho passava molt malament i ella es premia de tot per primar se és a dir, eh, igual que Maria Calas, Maria Calas és una dona grossa que es va aprimar molts i molts quilos precisament perquè nosaltres li feien discriminació, perquè els altres se n'enrei amb ella, no? Uh -huh. Però mira, la contraportada del llibre hi ha una frase de la Elizabeth Harley, aquesta senyora que s'està casant encara ara, perquè el sol que també en dura una setmana sí. que, diu, que diu, si estigués tan gràcia com la Marilyn Monroe, em suïcidaria no? doncs penso que aquesta és una frase molt dura, no? És a dir, I Gina, Marilyn Monroe aquella gran actriu, aquella gran sex símbol, aquella dona que va ser capaç d'enamorar un home tan intel·ligent com Arthur Miller, doncs jo deixo Harley només la valora pel seu aspecte físic que té. No? I segurament, doncs, molta gent ara mateix que, que en senti i que llegeixi el llibre t'agrairà que hagis posat en aquesta llista Marilyn Monroe, doncs, perquè també és l'exemple de que eh, allò atractiu i, i que les curves doncs, també són molt favorables per la vista d'un home, no? I tant, i per la vista d'una persona mateix és a dir, tu el que primer és, de fer és estar bé tu mateixa, no? Uh -huh. I després ja podràs seduir, si és que tens l'hora de seduir, un home o una dona, depèn de, de la tendència sexual de cadascú, no? Però és evident que el primer que sha de fer és estar bé tu mateix. Una cosa molt interessant d'aquest llibre és que acaba amb 20 receptes de cuina light, per uh -huh. llepar-se els dits, com dius tu, perquè suposo que això de fer dieta doncs està dins d'aquests cànons d'una grossa. En algun moment de la seva vida es pot plantejar fer dieta i també és compatible menjar bé i fer dieta no? doncs és que és, ha de ser així. el que passa que clar que al principi passes molt gana pel que tu t'agrada però després t'acostumes i penses que efectivament pots tenir una vida saludable i pots tenir una vida alegre, i pots tenir una vida fantàstica, fins i tot no hi ha cap problema i pots gaudir del menjar i per tant doncs recomanem que, que després de llegir-vos el llibre preneu una nota d'aquestes receptes sí, i, tant. i tant i que les poseu en pràctica perquè doncs bona pinta en tenen segur. I són fàcils de fer a més a més I, doncs això, a, a part fàcils de fer. I per últim doncs després de aquestes receptes de cuina, hi han els deu manaments de les gordes actives. Uh -huh. Què és això? Doncs els deu manaments de les gordes actives és, bueno, eh, en definitiva es podria resumir amb ser un mateix, eh, estimar-se un mateix i saber que un mateix pot ser el que vulgui, independentment d'un aspecte físic. Doncs uh, això està tocant la grossa el nou llibre de la periodista Sílvia Tarragona, editat per columna, un recull de les desventures i aventures d'aquesta periodista al voltant del seu cos i amb la qual moltes dones grosses i no grosses es poden sentir identificades perquè hem de dir no només a dirigida a les grosses, oi que no? No està dirigit a tothom, està dirigit a les grosses, està dirigit a les primes, està dirigit a les grosses que se senten malament, a les grosses que se senten bé, a les primes que se n'enriuen de les grosses, i sobretot als homes que només, eh, o alguns homes, perdona, deixa't no deixa generalitzar, hmm. alguns homes pocs, efectivament, que només es eh, fixen en la dada pel seu aspecte físic i no van més enllà. Molt bé, doncs Sílvia Tarragona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i aquí a tornem a, re a recordar el títol d'aquest llibre que t'ha tocat la grossa, editat per columna eh, i que tingués molta sota amb el llibre. Això, espero. Moltes gràcies i molt amable. Eh? Que vagi molt bé. Adéu, maca. Adéu, bon, adéu. bon dia. Adéu.